jedna zanimljiva priča vezana za ruskog imperatora mislim da je bio Petar i na dan postočenja vode došao je on kao pobožni ruski imperatori da primi Boži blagoslov sve je bilo onako podignuto na i carski nivo Misimo na nebesko carstvo, ali i zemaljsko se prikvanjalo i teživo da svojim poredkom podržava nebesko, tako da i car došao sa narodom da bude Bogom blagosloven i vodom okropljen. A jedan svešteni, ne ima šivaljno dobru orijentaciju i imaši loše rasuđivanje, umočio je ovu kropilicu i izlio na imperatora od pola litre pa naviču. A imperator duhovit pa kaže, oče, je vi to izgonite demona iz mene? <laughs> <laughs> ne znam kako je sa imperatorom ali u svima nama braću i sestre ima tih džovovčića pa kad ova voda znate krene svi malo streknemo nije to od temperature znate, nego oštrica duha pogađa one centre strasne pogađa one džovovčiće koji žive Од тих сламчика, јер джаво живи на сламчицама страсти, па кад се ти гњевиш, он ужива у том напитку. А кад се гордиш, то је за њега велика госпа. Кад усудјујеш, он ужива. Кад мрзиш, он те обожава. Zato ova voda, brate i sese, sve što nam crkva daje je se na isceljenje duše i tijela. Slava Bogu što ovdje nema oni koji vrište, ali mi smo bili prisutni i gledali kako džavo imani vrište od svake kapi ove vode, kao da ih ognjem posipaju. Slava Bogu i majici crpi što nas njeguje, liječi, pa evo, ipak u duku radosti, onako pomalo trzajući se, ipak primamo ovu vodu kao oče blagosko. Nosite je kućama, koristite je, osvećujte se njome i bilo bi poželjno, ali ajde i postepeno da tu vodu držite u nekim posebnim sasudima. Dobro je da imamo potrebu za njom, ali treba i odvojiti sasud da se ta svetenja drži na nekom inom, čistom, njedostojnom mjestu u vašim domovima. I da je uzimate u uz Molitvu i u duhu strah poštovanja pred svetinjom, onda će ona djelovati. A ako je budemo koristili nemarno, onda ovaj blagoslov može da nam bude i na osudu. Bog se javim,